Szervusztok, kedves hallgatók! A Metíhetor podcast 316. adását halljátok, amelynek a címe most már repülő és kizik, korábban egészen más volt, de tekintve, hogy ez a korábbi címe az magát a címet hazottolta meg, ezért sokkal jobb az így most. Igen, én sem feltétlenül választanám ezt a címet, de azt a címet, amire azt írtad, hogy csak ezt nem mondjuk ki azt ne válasszuk, hiszen még a végén kimondanánk, borzasztó nagy hivá lenne. Én Póli Ferenc Ferenc vagyok, az ember, aki nem mondja ki azt a címet, amit ezen a héten mindenki szajkóz, ezért aztán mivel nem ez lesz a cím, gyerezt csatornákról sem lesz szó, meg semmi kárőrvendés nem lesz legalábbis a magyar politika vonatkozásában, azt hiszem nem tervezünk ilyesmit, ugye? Ellenben viszont annyi mindenféle repüléssel kapcsolatos témánk van, hogy teljesen adekvát annak az idős, nemrég elhunyt hölgynek a igen, nevét adni címként. Aki ugye arról volt híres, hogy összesen majdnem húszszor tartóztatták le hosszú illet a során besúranó tolvajként, összesen 17 évnyi börtönbüntetés kellett leülnie, bár 40-et kapott. És a legendával ellentétben nem repülővel járt Debrecenbe Péstre Szegedre lopni, hanem csak egyszer Repülő egyet találtak a zsebében a nyomozók innen, ered a repülős Gizi elnevezés. Erről teszem, hogy hallgattam a héten, vagy valami éjszaka, már a viradó, hogy ilyen rendőrségileg fogalmazzak éjszaka, vagy valamelyik korábbi este, tangó és cash podcastot, ami, hogyha az ember a hangminőség iránti igényét a szögre tudja akasztani egy bizonyos határon belül, akkor az egyik legjobb magyar podcast, ahol Varga G. Gábor, magyar légügyi újságíró volt a vendég, és a Malévnak a különböző dolgairól beszélgettek. Bűnözés, csempészet, a mostani, mostani historika csomaglopások, stb. Tehát úgy általában a repülés és a bűnözés az hogyan kapcsolódik össze. Rendkívül módon ajánlom, bár pont repülős giziről nem volt benne szó. Fantasztikus. Majd akkor szögre akasztom a hangminőség iránt é, érzette. Nem különösebben erőteljes elkötelezettsége, de tény és való, hogy amikor a tengó és nem személyesen egy helyen ülve vesznek fel, akkor, akkor az megnehezíti a hallgatást. De én nagyon-nagyon javaslom, tök jó adás volt. Mondjuk engem az összes, tehát az összes ilyen szociálisra bűnözéses tudjuk abszolút lenyűgöz. Ilyen ők egy ilyen bűnözéssel eh, foglalkozó podcast, két eh, rendkívül elméleti, rendkívül társadalomtudós beszélget, magyar bűnözés történelemről. Az elmélti szóval egyébként azt, hogy mi az, ami hiányzik a magyar podcast színából, hogyha gyakorló bűnözők beszélgetnének arra, hogy mit csináltak előző <gül> nap. Az elmúlt hét összefoglalása. Igen, és te, Jócika, hát figyelj, csak most van három darab gyári Egyébként, ha valaki betelefonál még szeledünkre, akkor meg lehet boltolni. Így. Illetve mivel ütötted fel ezen a héten a kólát? Zsolt, Gábor, Így. Béla... Ferenc. Ferenc, ez az, Ferenc. Hogy egy imaginális nevet hozzak ide magunk elé. Na de, vissza a repüléshez. Ha már te egy podcastot ajánlottál, akkor én ajánlok egy sorozatot, illetve hát idehozok egy sorozatot, azt még nem tudom eldönteni, hogy ajánlom-e vagy sem, de a Netflixen végignéztem viszonylag egyébként folyamatos nézési sebességgel a, az övéi című sorozatot, amiben... Az egykor millió dolláros bébi színésznő, akinek nyilván nem fog eszembe jutni a neve, de ilyenkor mindig kisegít engem. Már a millió dolláros bébit sem láttam. Kert nem segít ki engem, nem baj. Kedves hallgatók, ti biztos tudjátok, és kórusban kiáltjátok. Szóval az emberiség úgy dönt, hogy, hogy elrepül a marsra, elég sokáig tart az út, azt hiszem 8 hónap oda menni, 8 hónap visszajönni, plusz ott is kell lenni azt hiszem másfél évet, vagy kettőt, vagy ilyesmi. És, és ez a hölgy vezeti a küldetést olyan, hát hogy mondjam, kicsit talán űrhajós, de tulajdonképpen nem az a lényeg, hogy űrhajós, hanem inkább konfliktusok vannak, pátosz van, nagy érzelmek, nagy problémák, nagy akciók. Az egész olyan olyan kényelmes, kényelmes esti kikapcsolódás, tehát nagyon mé nagy mélységeket nem kell tőle várni, várni, de egyébként jól van megcsavarva a, a sztori. Valahogy azt azért végigérzed, hogy happy end lesz. Közben mondom a típjeimet. Clint Eastwood. Húha, ő a rendező. <gül> Oké, okay. nem, mert ő játszott a millió dolláros bébiben. Igen, igen. Akkor is legyen, mi lehet Morgan Freeman, akire gondolsz? Ajaj. Tehát már a film címét is rosszul mondtam. Igen, vagy Hillary Swank? Hillary Swank, ő az, azt hiszem. De most már nagyon bizonytalan vagyok, fene vigye el. Hú, ő az, aki fül től most már rémlik. Láttam valamiben egyszer. Igen, velem jó filmet nézni egyébként se a színészek nevéért nem emlékszem, sem a filmekére később. Jó van, de mindent jól mondtam. Nem, nem mondtam semmit rosszul, Hillary Swankről van. Szó, ő, szerep, ő ott tűnt fel, talán a millió dollá és most már egy meglett családanya, aki családanyaként csak egy három éves küldetésre indul, és ebből nyilván mindenféle bonyodalmak származnak. Az nagyon jó, hogy egy olyan közeli jövőben játszódik ez a történet, amikor a Mars felé repülő e, űrhajóból még nagyon hosszan lehet SMS-t és e-mailt, sőt videócsetet is küldeni. Tehát, na, tehát rendszeresen van az, hogy a Mars expedíció parancsnoknője telefonon felhívja gyermekét, aki, itt tudom én, az iskola folyosóan felveszi azt, és beszélgetnek. Igen, azt hiszem nagyon, ez az egy olyan, van ha, ez a Nagyon-nagyon hosszú, ilyen nagy szünetre van szüksége ahhoz, hogy két mondatot lehessen váltani. De nem, mert hogy egy ideig még lehet. Tehát ott valahogy olyan a technika, hogy egy ideig még lényegében valós idejű az adatátvitel. Aztán egy idő után eljön az a pont, de mondjuk a hetedik rész környékén, ami pedig már jó sok hónapot ölel fel, amikor olyan távolságba kerülnek, hogy a valós idejű kommunikáció már nem megy, csak az e-mail, meg a még valami. Nem is, az SMS-es SMS e-mail az megy, de sajnos a valós idejű az mennem. Szóval igen, az van az övével, hogy izgalmasak az akciók, meg érdekesek a problémák, meg természetesen az inkább emberi dolgokról szól, de speciál pont ez az űrhajós rész, az azért kicsit hülyeség. Csak egy dolgot, ha de emeljek ki, egy olyan űrhajónk van, ami egy ilyen, hát úgy néz ki, hogy általában az űrhajók szoktak, egy ilyen, mondjuk egy ilyen hosszúkás, izé, nem szivar, hanem mondjuk egy cső. Kólások az ringli spíllel. De hogy a ringli spiel így van, az úgy van megcsinálva viszont, hogy a lakómodulokban legyen gravitáció, vagy legalábbis van fele nehézkedés, hát imitálják a gravitációt, ezért forgatnak az űrhajó hosztengeje körül egy lakómodult. De úgy, hogy kinyúlik oldalra egy jó hosszú kar, a végén ott van egy, tehát olyan, mintha egy kalapács lenne a hosztengejehez rögzítő, és az forog körbe-körbe. Úgy, hogy annak nincs egy másik oldali ellenpárja, tehát ez nem egy tengelyesen szimmetrikus cucca, hanem csak az egyik oldalra nyúlik ki ez a kalapácszerű valami, ami forog. De most azt ugye lehet tudni szerintem mindenkinek, aki fizikából nem bukott meg, én csak egyszer fél évkor, tehát én is tudhatom, hogy ez így eléggé megrángatná az űrhajót, hogyha ez, ez a dolog úgy forog, hogy nincsen egy ellendarabja a másik oldalon. És hát nyilván a filmet szponzorált az SKF csapádjár. Kicsit olyan, igen. Szóval valahogy pont ez a része, ez az űrhajózós része, meg a technikai részek azok ilyen... Néha azt kérdezed magadtól, hogy ezt most mi? Mi van? Mi a baj? Honnan jött ez a probléma? De nehogy, oh. mivel nem ez a lényeg, ezért megbocsátható a sorozatnak. Oké. Okay. Erről teszem, hogy én nagyon szeretek az elmúlt nem tudom én, egy-másfél évben Régi klipeket nézünk. Nem annyira régi, hogy, hogy, izé, hogy minden embernek legyen Bundesliga frizurája és Opel mantákkal krúzoljanak a városban, hanem csak ilyen az a 15-20 éves. És az a nagy kérdés, hogy ha, ha a zenét elfogadjuk, ha nem is kortalannak, de egy olyannak, ami valamikor a 2000-esekben készült, és, és ugyanaz a pank, ami bármikor készültet volna, akkor melyik az a pont, amikor elkezd lebukni a klip valami miatt? És például amikor a jó, az én nézőpontomat használjuk a továbbiakban. A nagyjából örökkifjúnak tűnő Avril Loving clipben, egyszer csak valaki elővillant egy mobiltelefont és SMS-t ír 9 darab gombon, akkor ott összezuhan a kontinuitás, innentől kezdve ez egy 2001-es klip, és mindegyikben van valami olyan tek ami, ami manapság már egy okos telefonban lakik. Igen, hmm. ilyen, ilyen várra vetett Blaster magnók meg ilyesmi. Igen, igen, igen, igen, igen. Motor nélküli gördeszka. Uh, úristen, amit csak úgy lábbal kell hajtani. Ez állatok, igen. Nagyon, nagyon elavult, olyan, mint a Flopi. Hát igen. Na jó, de eddig a, a kulturális ajánló volt még repülés, már csak azért is, mert a múlt héten a Bőénk 2:37 max Maxról beszélgettünk, ami ugye az elmúlt években, ez egy hülyeség, de tavaly előtt, igaz? 2018-ban kétszer is leesett az égből sok-sok utassal a fedélzetén. Egy elhibázott mérnöki hozzáállás eredményeképpen, és ezügyben kaptunk egy hosszú levelet. Igen, igen, a Lázadótól, a Kanada Banda nevű podcastnak a oszlopos tagjától egy ö, olyan hallgatói levelet, amire szerintem minden podcast vágyik hallgatói levelként. Egyrészt dühösebb volt, mint én. Ez már önmagában... Öröm miért olvasni. Másrészt szépen összeszedte az, hogy, hogy mik vezettek ahhoz, hogy a bőjének nagyon gyorsan kellett csinálni egy olyan repülőgépet, ami, amire azt lehet mondani, hogy ez egy 737-es még, ha nem is az volt gyakorlatilag, és hogy miért van az, hogy nem ül senki egyáltalán. A, a 737-esnek a létrehozói, 737 Max-nak létrehozói közül legalább jelzésszerűen emberiben, míg a, még a Volkswagennek is sikerült egy-két embert a a kárcsonyabb kibocsátásos csalás miatt ö, eljutatni odáig, hogy ha nem is követ törjön a rúrvidéken, de azért mégiscsak mondják meg azt neki, hogy nem lehet kimenni bocsánat. És, ö, és viatt egy tök jó levéle erről. Egyrészt ők már erről egyszer beszéltek meg majd, de az, jön egy következő ö, adásuk arról, ami szintén folytatja igazából ennek az ügynek a feldolgozását ott, ahol mi abba hagytuk. Mert hogy az a az a tanulmány, vagy az a, az a felmérés, ami, amiről beszélünk a múltkori adásban, amit az amerikai légügyi hatóság csinált, az, az nem egy friss adat volt, vagy nem egy friss anyag volt, viszont eddig az amerikai légügyi hatóság, ami lázadónak az értelmezésében, hát legalábbis a kezére játszik a boeing az eddig elfelejtette ezt közzétenni. És most vagy kirakták, vagy kiközött adat igényelték, mindesetre ezért folytatódik most a Boeing ügy, és egy, egyben meg is nyugtatott minket azzal, hogy Európa még vizsgálódik, meg Kanada is vizsgálódik még, tehát, hogy itt egyenlően nem fognak ezek a gépek repülni. Igen, igen, tehát annyi derült ki, az egy, az egy fontos info, amit mi nem mondtunk el, szerintem, mert nem is tudtuk, hogy, hogy ugyan fognak mostantól repülni a 737 maxok, de csak az Egyesült Államokban belföldi járatként, tehát sem Európa sem, Ázsia nem engedi vissza a forgalomba egyelőre a 737 maxokat, sőt Kanada sem, tehát magyarul azt hiszem senki a belföldi amerikai járatokon kívül. Igen, ezek ott majd szépen el fognak buszozni. Azt megnézzük, hogy leesik-e, ugye az, az eddigi balesetek egyik amerikai légitársaság amerikai gépével történt. Hát így van. Köszönjük a levelet, meg a sok infót, ami benne volt, meg egyébként tök jó videókat is linkelt Lázadó, amik összefoglalják ezt a történetet. Gondolom majd az adásnaplóban látható lesz, amit a metiheter.hu weboldalon lehet megtalálni. Igen, mert belinkeljük az előző adásokat, ahol ez, erről már beszéltek, márciusban, májusban, valamelyik embetűs hónap, amit mindig összekeverek egymással. Szeptember. Például. Na jól van. What else? Van még valami hírünk, vagy innen akkor vége is? Előbb hátradőlünk, felrekjük a lábunkat. Nem, egyébként van saját élménye, automatívban folytatjuk. Amennyiben képzeld el, hát neked már meséltem adáson kívül, hogy vettem autót. Igen, igen, sőt, már tízeltük a drága hallgatókat is, csak nem mondtuk meg, hogy miért. Igen, igen, igen, igen, mert ez egy külföldön érkező autó volt, és tekintve, hogy a magyar vizsgabázisoknak a nagy része az Budapest környékén, ahol külföldi autót lehetett vizsgáztatni az lebukott különböző csalásokkal, ezért hát össze csak irgalmatlan hosszú sorok álltak őrületes várakozási időkkel, azóta ez iszonytatóan raható hosszú sorra növekedett. Amikor erre olvastam, akkor azt hiszem február közepére adtak időpontokat vizsgáztatásra, már most így. Hogyha az ember most megigényli vesz egy autót, akkor februárban már is lehet egy jó kis használt autója. És akkor ezt te hogyan törted át, ezt a akadályt? E, úgy, hogy én valamikor október végén vettem meg az enyémet, és csak ja különetre várnom, érted, mi ez a Merkurhoz képest. Igen. De hogy végül megjött, és ez egy honda Civic 8. generációs, az úgynevezett UFO. Tehát így, így szerintem mindenkinek eszébe fogott lenni. Benzénes egy 8 as gépjárművel, mert otthon hazajöttem iskolába, meg ma esétáltam vele tájára bort vásárolni, és úgy általában rendkívüli módon élvezem a vezetését a dolognak. Te 1, 8 as benzénes, akkor az megy, mint a disznó, ugye? Hát, ha nem is mint a disznó, de úgy nagyon kényelmesen érzi magát a autópálya tempónál. Ah. A disznó menést, e, azt egyébként úgy értettem, hogy gyorsul. gyorsul. Tehát dinamikusan gyorsul? vezethető. Dinamikusan vezethető, nem próbáltam ki német ellenőrzetlen autópályán, hogy mi a teteje, ezért nem is tudom nyugodt szívek kijelenteni azt, hogy így egy 95 felett már nem szeret gyorsulni. Na, de az nem is érdekes, arra szerintem az embernek semmi szüksége nincsen. Nem, abszolút nem, amúgy. De tehát ez pont annyira volt elég, hogy, hogy tudjam, hogy van teteje, de mi a francnak. Ellenben tényleg mókás vele menni, meg kényelmes, meg jó, meg ilyesmi. <gül> uh, és amit akartam mondani egyébként, hogy amellett, hogy autót vezetni, azért egy jó dolog mi mindig. Amellett engem rendkívül módon megnyugtatott az, hogy uh, elkezdtem az elején, amikor elkezdtem autót nézni hogy nyár közepén, utána olvast ennek, hogy hogyan nem cseszi át magát csúnyán az ember, uh, az a fajta ember, akinek így vágyai keletkeznek, és rájön, hogy gyermekkörenek az összes matchboxban és autós kártyában meglevő autóját megvásárolhatja igazából bagóért, majd pedig a beküllési árának többszörösét hagyja a szervízben, alkatrészben lakatasnásra többi. És ugye erre az a, az a bevett trükkkel, totálkárnak több cikke volt, hogy visz magával független autóátvizsgáló szakembert, aki független autó vizsgál, és azt mondja, hogy én nagyon értem, hogy egy mentazöld mit tudom, én, Mitsubishi pajero szeretne venni, és ez egy mentazöld Mitsubishi Pajero, de ha csak a beleépítendő vasat nézzük, akkor is egy millió forint lesz pluszba. Majd okosan csóválja a fejét, hogy nem ezt nem kéne megvenni. Én erre a célra autorevizor Istvánt vittem magammal, aki legalább egy nagyon drága hibától megóvott, úgyhogy ha ti használt autót vesztek, akkor is vigyetek magatokkal a szakembert, mert, mert csak jó az. Érdemes tudni azt, hogy most egy vödör, ezért rasdát veszünk el vagy, vagy gépjármű alakú dolgokat. Meglepő dolgokra hívhatják fel a szakemberek a figyelmünket. Egyébként ezt én nekem is a saját bőrömön kellett megtapasztalni éppen tegnap, amikor is a lehető legostobább módon, nem is tudom, mennyi húsz éves vezetési gyakorlattal, vagy szóval valami egészen brutálisan régóta vezetek autót. Aztán ehhez képest egy járda mellé leparkolós manőver során viszonylag nagy sebességgel kanyarodtam ki olyan lazán menő módon, és ezért jól megpatkáztam a bal első kereket, ami azonnyobban kidurrant, ahogy kell. Egyrészt, tehát hogy mondjam, ha már mindenképpen ki akarjátok durrantani az autótok kerekét, akkor semmiképpen ne úgy csináljátok, hogy közvetlenül egy patka mellé álltok vele. Már a durrantás utáni az mert ugye nagyon nehéz az emelőt kezelni, hogy pont ott van a, a kiemelkedő patka ugyanakkor kis sebességnél, tehát lényegében nem haladva, ez nagyon biztonságos módja a defektszerzésnek. Igen, igen, szerintem nem tudom, 25-nél nem mehettem gyorsabban. Az autón ráadásul ilyen durván peres gumik vannak, Gyengébe kedvéért mondom, ez azt jelenti, hogy ilyen vékony, tehát ilyen nagyon versenyautósan kinéző gumik, amik sokkal könnyebben durrannak el egy, egy ilyen patka vagy gödör megfogásnál. Na de nem, nem ez tulajdonképpen a lényeg, akkor nekiálltam felmérni a immet miután a pótkereket azért nagy nehezen felrakva hazagurultam, és, és hát akkor láttam, hogy annak idején bajba kerültem ezekkel a peres gumikkal, mert mondjuk 50 ezer forint darabja, és ugye ezt az ember minimum párban cseréli, hát azért az egy fájdalmas hibának tűnik így karácsony előtt egy reggelre, Úgyhogy akkor elkezdtem nézegetni a használtat, mindegy, rövidre fogom. A gumis azt mondta, hát figyelj, inkább vegyünk rá két valami olcsóbbat, de ez ne, ne vegyél használtat, nehéz lesz találni jót. Körülnéztem, Csepelen találtam egy gumista, volt használt, elmentem hozzá. Jól nézett ki, odatta, visszavittem a gumisom az, aki így megnézte, hogy ez hát figyelj, kicsit le van kopva, de hát végül is ez pont olyan, mint ami neked is van. De te, hát ez ramflet. Mondom, hm, na. Igen? Hát ez a defektűrő. Mondom, az jó hír, nem? Nem, nem, az nagyon rossz hír. A defektűrő gumiról, is ugyanis azt kell tudni, hogy amikor már nagyon kivandó van, és lényegében nulla benne a nyomás, akkor is tovább tud menni, mert az oldalfala, az valamilyen megerőstett anyaggal van ki amitől nem esik össze. És ezért aztán tehát defekt, tehát valóban tűr, de olyan kemény, hogy szétrázza a futóművet ezért például a BMW-sek, meg ez ilyen más ilyen sportautó tulajdonosok, akiknek eleve ilyen defektűrő gumija van, azok tisztelőbb erőből igyekeznek ettől megszabadulni. Tehát mondta a gumisom, ez, hát ez szétkapja a futóművet, még most véd vissza. És akkor visszamentem, és a tanulság, kaptam egy másik, tehát egy nem defektűrő verzióját ugyanennek a guminak, ugyanazért az árért, azt már felrakták nekem, úgyhogy mit tudom én, laza 40 ezer forintból megvolt az a laza parkolás, de hogy a tanulság az annyi, hogy én azt hittem volna, hogy a defektűrő gumi az a dolog, ami jó, nekünk örülünk. Erre hát nem kiderül, hogy annak nem örülünk. Szóval jó, jó dolog a szakember. Tele van rejtélyekkel a világ egyébként, igen. De a hétköznapi rejtélyekkel, érted? Tehát ez nem az, hogy mit tudom én, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a, az atomok hanem csak, hogy van egy termék, amit direkt azért gyártanak, hogy az embereknek jó legyen, és aztán az, az a vélekedés róla, hogy de ez valójában nem jó az embereknek. Van, vannak azok a pontok, amikor az elmélet találkozik a realitással, és nagyon csúnya tömegbaleset lesz belőle. Azt hiszem hogy bármilyen autónak a találkozása a magyar utakkal az például egy ilyen. Hát igen, de ugye újonnan venni ilyen, gumit az is ezek szerint hiba, vagy hát hogy lehet, még az is lehet, hogy majd most a hozzáértő hallgatók elmondják, hogy valójában engem megvezetett a gumisom. De hogy ilyen például, tudod mi ilyen még, és ez jutott eszembe még erről, hogy a, az Olcsó Tablet című történet. Akja, úristen, hogy szeretem barátom gyerekeinek, mert, mert kaptak ajándékba. Ez, ez olyan, mint devizahitelt ajándékozni. De tényleg olyan. És akkor hogyan tudom letiltani a rárakott androidos szarokat az indulástól hogy legalább esélye legyen a körönfestős annak arra, hogy elinduljon? Igen, igen, mert hogy az olcsó tablet ugye azt tudja, hogy nem csak lassú, de kevés memória is van benne, ami miatt lényegében a már gyárilag rátelepített szoftverrel sem indul el semmi, vagy nagyon-nagyon lassú lesz. Tehát ez a specifikációjában hordozza a használhatatlanság garanciáját, és nekem elég sok ilyen lap, vagy tablet megfordult a kezeim között meg a fiokomban, és egyszer nem derült ki az, hogy de vannak még csodák, és tulajdonképpen tehát lehet olyat találni, amelyik ilyen specifikációval mégis akár csak a böngésző használatára alkalmas. Nem, nincs ilyen. Egyébként a tabletre én amúgy is harapok, tehát, hogy ezt hosszú éveken keresztül hallgattam hogy ez a számításáknak a jövője, stb. stb. stb. stb. Ez már akkor sem nagyon tetszett mert hát egy tartalomfogyasztó eszközről beszélünk, a tablet az a számítógépek aldés újságja. Ö, illetve vannak a nagyon drága tabletek, lásd még iPad-nek a különböző verziói, amiknél sokkal több mindenre jog, de pont annyira kerülnek, hogy, hogy legyenek is. És aztán bejött most idén ez a pandémiás, koronás, pestises év, és elkezdtek felém szivárogni azok a visszajelzések, hogy hát hol tanárok, hol diákok megpróbálnak a digitális oktatásban tablettel részt venni. És ez mindig egy ilyen csúnya töbegszerencsétlenség alakú dologgal alakult át, mert vagy nem lehet rajta rendesen dolgozni, vagy nem lehet rajta igazán írni, vagy kiderül az, hogy akkora kijelzője van, amin a Zoom még kettő darab kis osztálytárs politikát hajlandó megmutatni, vagy három darab tanított diákot. Miközben ott ül 30 másik, és valamit csinál a kamerája előtt, vagy nem de hogy általában véve a, a digitálisoktás találkozása a tabletekkel, arról nehéz elmondani azt, hogy egy sikertörténet volna. Hát igen, igen, én is azt látom, hogy ha nem drága a tableted, akkor az nem, nem lesz jó másra, mint YouTube nézésre. Arra jó. Egyébként könyvet is lehet rajta olvasni, igen. arra is okés. Tartalomfogyasztó eszköz. Erre teljesen alkalmas, persze. Hát meg egyébként mindazoknak, akik napi, nem, heti-kettő e-mailt írnak, azban is kb. annyit válaszolnak valakinek, hogy igen vagy nem. Annak az ilyen alapvető internetezős dolgokra is jó, vagy mi Facebookozni, vagy a Facebookon olykor egy-egy gyűlölködő beszédes kommentet beírni, az is arra is tökéletes. Szóval azért azt gondolom, hogy a felhasználók egy jelentős százalékának megfelelő eszköz lenne, ha egyébként Ha létezne jó. Ha létezne, vagy hát ha létezne azon az áron jó, amilyen áron egy csomót lehet kapni. Teszem azt uh, hipermarketekben. Igen, összességében azért a, egy ilyen fél kategóriának tűnik. Hát ugyanakkor meg amit az iPad csinál, amit az iPad kínál, az hibátlan. Az, az tökéletes. Az közel számítógép. Jaj, persze, meg a Surface sem, surface sem egy rossz dolog. Így meg van, a, az is nagyon jó. Az új Lenovo X1 nem tabletnek hívek, de valami hasonlónak, amire rá lehet pattindani egy kis billentyűzetet, de alapvetően ö, két érintő oldalas összehajtható digitális könyvvel legű dolog is tud lenni belőle. Az is igen szép, na még nem tudjuk, hogy jó, de igen szép. De ezek mind ilyen 3-4 meg 500 ezer forintos dolgok. Így van. Amiért így van, már adnak szép dolgokat, vagy nyaralást, vagy akármi. Jó, szóval a kategória nem halott, igazándiból ugye, tehát az, azt, amit mondjuk az iPad tud, azt azért alapvetően, hogy mondjam, nem attól tudja, mert a hardware annyival jobb, mármint, hogy annyival több funkció van benne, mert nincs benne semmivel sem több funkció. Az olcsó 25 ezer forintos tabletek is ugyanazt tudják, van egy érintőfelület, van egy kijelző, van egy webkamera, vagy hát selfie kamera, és ennyi. Tehát igazából a szoftver, az, amin múlnak a dolgok, meg nyilván az optimalizálás, vagy hát a, a, az elegendő specifikáció, hogyha az megvan, akkor éppenségre egy androidos tablet is lehetne pont olyan jó, é, a... Nem így értettem a döglött kategóriát, hanem piaci részesedésben. De mondok számokat, mert a, a statcounter-en találtam 2019. november és 2020. novemberek között a short, Itt valamikor októberben elvált a desktop meg a mobil egymástól, és már a mobil nő és a desktop csökken. De ehhez megint lennék záról és de most ebben nem menjünk bele. Desktop 44%, mobil 52%, tablet 2,8%. Ó. Oh. Hát ez lófaszkarikára vágva. Az valóban nem olyan nagyon sok. Az valóban nem olyan nagyon sok. Hát igen, fura. Pedig én még mindig azt gondolnám, hogy a tablet az egy valami. Na de, majd meglátjuk, hogy valami a tablet. Azért most már nagy tételben nem fogadnék arra, hogy az lesz a jövő számítógépe. Nem tudom most, mi az aktuális jövőkép, hogy minek kell a jövő számítógépének lenni. Hát remélem, hogy valami kevert valóságos szemüveg versus mobiltelefon a zsebben, valami ilyesmi lesz. Ú, uh, szavanként van, sírhatnékom. <laughs> Ez az izé, a, a, a szemüvegben ülünk egy ilyen különösen guztosan off kockában, és ott sakozgatjuk ki az ablakokat a amúgy teljesen fehér falra. Igen, igen, igen, pontosan, ez nagyon jól hangzik. Őrültesen szomorú. Én így akarok tehát, el. Hogy az, én nagyon nem. De mindig még lehet olyan, mely péknek, tehát, hogy pékeket nem fenyegeti az, hogy rájuk kényszerítik az Audi szerelő szemüveget. Hát nekik jönne csak igazán jól, hiszen folyton. Olyan a kezük, hogy nem igazán tudnak érintőképernyőket nyomogatni. Nem, azért hallgatnak rádiót napközben, és közben csinálják a kényeret. Rádiót? Hol élsz 2010-ben? Hát szerinted mit hallgatnak a pékek? Ez, a, ez egy nagyon kedves pék hallgatóink. Hát mit? podcastot hallgatóink, <laughs> tehát mondjuk a pék hallgatóink azok podcastot hallgatnak nyilván, hiszen minket hallgatnak miközben pékek. Ö, hallottam már helyeket, ahol podcastot hallgatnak. Legutóbb ez mi volt... Ö autószervizb üveges műhely, Nagy például igen. Illetve amúgy pont autorevizor István is azt mondta, hogy ő viszonylag sokat autózik, hiszen hát nem egy városban vannak használt autók, podcastot hallgat. Na látod, te. Meg is erőltem, hogy itt íme egy ember, aki ismeri már a szót is. És aztán egyébként még szerintem van még az a köztes kategória, akik mondjuk Balázsékat hallgatják, akik ugye nem az ismerőseink, hanem egy Márka, a Balázsék, és Sebestjén Balást, meg Rákóczi Ferit, meg Vadonyan itt akarja talán ezt már nem tudom pontosan, de szóval nekik van egy online rádióadásuk, amit például lehet hallgatni. Vagy lehet hallgatni. Egyébként most már legtöbb rádiót lehet hallgatni online. Az üveges műhében azt hiszem, hogy Balázsék szólt éppen. De nem élőben, hanem podcastból. Az mondjuk különösen érdekes. Figyelj, minden hónapban megnyerik az Apple... Hát ezt aztán tényleg iszonyatosan sokan hallgatják uh, diét a podcast szférában. Igen, tudom, tudom. Na jó van, el tudom engedni azért ezt a fájó pontot. Ne, ne tépjük fel a vártasebről. Hogyan csináljuk a halálokat? nem gondolkodtam még ezen. Szerinted gondolkodtam-e rá? már ezen? Nem, jó, Reggel három nem. napon nem. korábbi híreket megbeszélnénk? Nem. Néha esőtnénk egy fingós viccet. Annál is inkább, mert egyre több remek podcast dönt úgy, hogy reggeli élő rádioműsort indít. Van már én a vendéglő a világ végénnek is újabban. Hoho, le -ho, vagyok maradva. Bizony, azt hiszem szerda reggelente, mixeleren hallgatható az élő. Tehát ugyanaz, amit eddig csináltak, csak most már élőben lehet hallgatni, betelefonálni még nem lehet. Szemben a gombapresszóval, ami viszont már egy ideje igazi telefonálós műsorra. Növekedett. Na, azt az igényt például nem értem. De az ember a saját privát magányában elővöltözik a podcasttal az autóban, az így oké, okay. de hogy betelefonálják, és ott hülyezzem le már a másikat, vagy én magamat. Igen, ezt van, aki szereti, mindkét oldalon ülve. Hát figyelj, sok, sokfélék vagyunk, milyen csodálatos is ez. Például van, aki operett színházat néz online, hogy ilyen, szellemesen kössek át a következő híre, amit én nem értek. Operett nézni, ezt én nem tudom elképzelni, hogy ez élettel összeegyeztethető hogy cselekedetlene, de vannak, akik szerint ez jó. Hallottam már ilyenről, onnan, onnan jöttem feladást felvenni. Családom állt elő azzal, hogy az Operett élőben fogják adni, ez kiderült, hogy nem élő, hanem felvétel, mindegy is, de legalább pauzolható a Csárdás királynőt. A Csárdás királynő speciális olyan domba, hajlandó vagyok meghalni Uh -huh. Én festettem lakást az összes létező verzióra, amit le tudtam tölteni a YouTube-ról. És úgy voltam vele, ez egy olyan darab, amit nem lehet elcseszni, Hiszen nem szól semmiről, ha valamiről mégis, akkor egy, egyfajta Housebook Birodalom paródia annak a legszebb vonásaival. Egyrészt kiderült az, hogy el lehet cseszni. de egy rossz szereposztással, ahol mindenki három, öt, 10-15 évvel idősebb, mint kellene lenni a sztori szerint, az például sokat rond rajta. De plusz egy öniróniát még véletlenül sem ismerő vignyáz a rendezéssel, aki pedig, ha minden igazak, a színházi rendezőnek nem kéne, hogy rossz legyen, de ezt most nem sikerült összehoznia. A harmad rész pedig, és ez igazából az adásnak a témája szerintem, hogy azt képzeld el, hogy összehozni az operett az intertiketnek a jegypontúnak, nyuszi barátainak és üzletfeleinek azt a technológiát, ahol az ő lejátszójuk direktben nem támogat Krónkastot olyat lehet rányomni, hogy átkasztalom a teljes tabot a tévére, majd uh -huh. pedig a Chrome böngésző hogy, hogy optimalizálja a kasztaláshoz a, a streamet, és ő elvégzi itt a munkának egy részét, és akkor már nem akad annyira durván, hanem többé-kivésbé fogyaszthatóan működik a, a tartalom. De hogy alapból nincs ott a playerben a, a Chromecast gomb, amire és minden automatikusan működni kezd. Ezt én nagyon sok helyen látom egyébként. A Chromecast gomb az valahogy olyan hogy mondjam, nem lett általánosan elterjedt. Android világban talán egy picivel jobban, iOS-en nagy szereplőknél van, de tudom én, HBO Go-nál azt hiszem fel sem erül talán, ugye? HBO Go-nál kire jól működik Androidon. Netflixnél szintén sajátabból. Netflixnél igen, azt tudom. A Androidon Pocket cast alapból, hogyha észlek romkaszta eszközt, akkor olyanja, hogy kirakja annak hangrendszerére a, az utcot. Aha. Tehát igen, igen, lehet, igen. Tehát a nagyoknál van. Szembe ellással állunk, szemben igazából, mint, mint sem, hogy nem terjedt el. É, ó, igen, igen, igen. Ez könnyen lehet, de mondom, inkább ilyen kisebb szereplőkre gondolok, hogy meglepő pontokon ütközik bele az ember ebbe a helyzetbe. Mármint, hogy nincs ott a támogatás. Meg az ilyen proprietary mint mintha jól gondolom, akkor ez a intertiketi 1.hu operett színház félváros vállalkozásnál van. Igen, ennél például abszolút nincsen benne, miközben elvárt funkció volt. Én nem tőlem volt elvárt funkció, hanem anyám mondta, hogy akkor mi kirakjuk a tévér, és akkor lehet nézni. Hát azért ez a Chromecast Amit... amúgy se, vagy hogy mondjam, az csak akkor jó, hogyha utána le lehet valahogy csukni a laptop tetejét, nem? Hát a Chromecast ez pont ezt lehet, lehetővé teszi. Hát elvileg igen, normál de Normál esetben. Normál esetben, igen. De hogyha például nem. szerintem, hogyha a böngészőnek a tabját streameled, akkor nem lehet, nem? Akkor nem. Ez most lent egy asztaligép csinálja, hogy igen. legalább ne az legyen, hogy valahol még egy nyitott laptop, amin úgy ez a kép látszódik. Uh -huh, uh -huh. De hogy bármilyen normálisan megcsinált chromecast szoftver, az úgy néz ki, hogy én azt mondom a telefonomnak, hogy szeretném megnézni a Netflixről a, a, valaminek az X-edik részét, az elindítja a tévén, és onnantól kezd a telefont, azt ki lehet kapcsolni, majd akkor kapcsolom be, hogyha hangerőt akarok válítani. Ja, erről elmondhatok egy történetet? Kicsit távolról kapcsolódik, de a Netflix szó összeköti. Na. És mondjuk, hogy ez egy segélykijáltás. Van nekem egy ilyen tévéokosító eszközöm, azt használjuk a... Hát mindenre, YouTube, Netflix, HBO mm. Go, lejátszás, meg mindenre. Ez egy Xiaomi Mi Box három. egyébként, Éppen most frissült benne, a most úgy értem, hogy egy hónapon belül frissült benne az operációs rendszer tán új főverzióra, ami egyébként Android TV-nek valami xiaomi is változata, és azóta a Netflix azt csinálja, hogy úgy, úgy tűnik neki, hogy vagy nincsen internetkapcsolat, vagy ha van, akkor e, e, nem jó, mert hogy az összes Netflix szerver az azt jelzi vissza a számára, hogy nem működik a, az internetkapcsolat. E, amennyire utána néztem ennek, az ez egy ismert hiba, egy csomókos tévénél az így előfordul, ez a Netflix NW kötőjel kettő kötőjel öt hibát jelez, és egy időben ez még segített, hogy ilyenkor ha újraindítottam a, az internet hozzáférést az otthonunkban, tehát a routert e, rebootoltam akkor kb. egy napra megjavul a és akkor megint lehetne Netflixet nézni, aztán megint nem. De közben természetesen minden más megy a, a Mi Boxon is. Tehát nem azon, hogy nincs internet, hanem valahogy valamiért a Netflix szerverek úgy ítélik meg, hogy ez az eszköz, aki bejelentkezik, ez nem jó. Nem tudtam megoldani a problémát a mai napig se. ezzel élünk együtt, sírva, zokogva. De amiért ezt mesélem, hogy gondoltam, hogy semmi baj, majd átverem én ezt a hülyét. Van a Mi Boxban beépített Chromecast támogatás, tehát majd chromecast valami eszközről elküldöm neki a, a megfelelő jelet. És hát képzeld el, pontosan ugyanezt történik akkor is. Tehát magyarul, amikor a Chromecast-ot használjuk, akkor lényegében csak annyit csinál mondjuk a Netflix app, hogy szól a tévés eszközön levő Netflix appnak, hogy akkor, Léci, ezt a streamet játszod le és hátradőlt. Tehát nem sugározó egyáltalán semmit. És ugye tudom, hogy így működik a kromkaszt. Ezen a lényeg, azért messen, igen. Mert igen, hogy ez, hogy ez is bizonyítja azt, hogy viszont, hogyha a, a céleszköz már mint a, a, a sugárzás vevő, az valami mitől szenved, akkor a kromkaszt sem fog segíteni. Vannak esetleg fórumokonnan gyanús ápékekkal meg lehet patkolni az eszközt. Mert ilyenkor mindig ez a megoldás, amitől nyilván a hidegveríték vele. le. Így. Nem merek, nem merek ilyen mélyre menni. Erősen gondolkodom inkább egy új eszköz vásárlásán. Ami azért tényleg ilyen nagy a de már minden lehetőségemet kimerítettem egyébként. Egyébként az ilyen törén nagyon hiszt is tudok lenni. Tehát, hogy az a fizetek a tartalomért. Fizettem az eszközért. Megvettem, az Isten áldott a tévét is. Most már tényleg legyen az, hogy gyomok egy play és elindul magától. Igen. Vagy ha elromlik, Igen. akkor fordulhassak valakihez. Mert most kinek írjak? Írjak a Netflix supportnak. Szerinted az jó lesz? Van olyan? A Netflix egy Support? Pró Próbált megírná. Ugyanígy, akkor szeretnék uh, műsorosan küldeni uh, csókot, és uh, vállomveregetést, és drukkolást, és szurkolást uh, a korábban upc nevezett most már Vodafone net szolgáltatónak, hogy srácok nem baj, ha valami elsőre nem megy, másodikra nem megy, harmadikra nem megy. Belefogtok ti jönni ebbe, ebbe az internet szolgáltatásba. Működni fog előbb-utóbb. Ma is csak 6 órát hagyott ki. Mármint a vezetékes internet szolgáltatásáról beszélünk, ugye? Hát meg vele a TV, meg vele a telefona, mert a triple play-ben nem működött. Hú, hát akkor biztos, hogy a drót beteg. Ki kell menni az utcára, és megbirizgálni azt a doboztotta, fent fönt a tudod. Időnként felhívtuk a kedves asszonyt a... 12 nem tománynak a végén, aki azt mondta, hogy Isten látja a lelkét, legjobb emberei dolgoznak azon, hogy a drótot gyógyítsák. Hát akkor ennyi. Egyszerűen csak elrontott a drót. Ezt átlag három óránként elmondta, és egy idő után lett Látod, megszerelték. Nagyon meg De mert ügyesek, értenek hozzá. Na igen, megszerelték. Múlt vasárnap is megszerelték. Múlt pénteken is, tehát hogy úgy szerelnek, mintha angyalok adnák a csavarhúzót a kezükbe. Lehet, hogy most már ilyen aranyozott hifikábelek vannak ott fent a elműs, bocsánatot, nem elmű van, nem tudom mi van ott nálatok a végeken. Émász. Émász, vagy az émász elmű, villanyoszlopon. ezt a hívják az egy csoportot. Tényleg, akkor jó. Na jó, émász, tehát az émász villanyoszlopon az a doboz, Szerinted, ez bizony a hallgatóink biztos tudják, akik ilyen kultúraországokban élnek szemben velünk, hogy, hogy másol is úgy van, hogy a, a villanyoszlopon van egy ilyen szerelődoboz, amiből végtelen mennyiségű kábel kandikál ki, és szabadon vannak ilyen té csatlakozók. Meg. Szóval az egész úgy néz ki körülbelül, mint valaki legóból és párgából barkácsolta volna össze azt a, cuccot, amiből bejön ide nekem a lakásba az egy giga. Szerinted ez, ez, ez nem lehet valahogy kultúrát csinálni? Vagy náltok nem így néz ki? Én ez nem így néz ki, ennél kevesebb van rajta. A második a kultúrát megoldás az az, hogy a földkábel, csak ott, hogyha egyszer valami eltépi, akkor az hosszabb javítani. Hát meg általában is igen, mondjuk egy akármilyen alkatrészt cserélni az munkagépes. Hát vagy, ez, vagy, nem, vagy jó, nem munkagépes, de legalábbis valamilyen ilyen csatornafedőt meg kell emelni. Nekem vagy kiküldik rolandotásóval. De nem, egyébként nekem nem lenne baj ezzel a lékkábel jó, nem utálom a légkabel, de, de hogy nem is az attól kapok idegrázást, nem tényleg, ami a villanyoszloponkon lóg, majd lefotózom és elküldöm, hát ha be tudod tenni az adásnaplóba, Az egy ilyen, nem is tudom, mint am, ilyen kifigben szokták úgy ábrázolni a kut, a, az agykutató tudósnak a, a alany fejéről rakott agyhullám követő sapkáját. Tudod, egy ilyen sapka, végtelen mennyiségű színes drótok jönnek kibe. És pont így néz ki az a doboz is, ahova, amiből nekem bejön a kuax a házba. É, annak idén nézős a távíró néztek ki így. Igen. Tehát azon, a tetején volt egy olyan, olyan antenna, jött bejött akárhány darab madzag, de nagyon sok, illetve volt az a korai távíró elképzelés, hogy, hogy betűnként egy dróttal megoldjuk, aztán rájöttek arra, hogy tulajdonképpen a kódolás nem egy hülyeség. Tehát, hogy örüljük ennek. Jó van. Na jó van. Jó van, akkor örüljünk, örüljünk ennek, ünnepeljünk valami széppel. Hopp, vagy nem, széppel. Valami olyan kínosat láttunk a neten, kedves hallgatók, és most lehet, hogy tényleg most elveszítjük egy pár barátunkat barátunkat, ismerősünket, jövőbeli lehetőségeket kírjuk magunkat a szakmából. De és ezt ezt akkor teszt, is el kell mondani. Teszt, tesztkészüléket, elátkozzák az utódainkat. Elsőleg beleszarnak a postaládánkba. Tehát é. röviden ezek a lehetőségek, meg az atombomba. És miért De is a következő történt. Láttuk, hogy a Samsung hogyan szeretni ünnepelni 2020-ban a karácsonyt és pont olyan, mint 2020. Egyébként tényleg olyan. Tehát a 2020 Mikulásáról ugye nem beszélünk, bár Brüsszelben már spottolták. 2020 karácsonyan még beszélhetünk. A Samsung, hát nagyon úgy néz, hogy felkért egy csomó újságírót arra, hogy tech újságírókat egyébként elsősorban, és tech-youtubereket. Igen, hogy a Vemnek a Last Christmas című halatatlan slágerét gyilkolják meg. Nem, bocsánat, nem, nem, nem. Bocsánat. Énekeljék el, énekeljék fel, és abból ő majd összevág egy ilyen Samsung All Stars éneklős Last Christmas évvégit cukiságot. De valamiért azt a fura megoldást választották, hogy a hangsávokat is használták, tehát hogy nem csak a tehát nem azon, hogy az eredeti szám megy a a képek alatt, vagy a videók alatt, hanem hogy bizony azokat a hangokat halljuk, amit a tech újságírók adnak ki magukból, és hát úgy tűnik, hogy vagy az volt a cél, hogy, hogy egy ilyen nagy fricskával porba kell alázni ezt az egész ötletet, meg a számot, meg a karácsonyt, meg mindent, vagy, vagy valamiféle ilyen furaokból az lett a koncepció, hogy meg kellene mutatni, hogy a tech újságírók hiába értenek nagyon jól a technológiához, a kütyükhöz, a techpolitikához és a többi dologhoz énekelni, vagy tudnak, vagy nem, úgy tűnik abból az összeállításból, amit láthattunk, hogy a vagy nem, az sokkal erősebb, mint a vagy igen. Ö, illetve, hogy az a fajta egészséges gyanakvás, ami egy cégtől érkező, ilyen erősen PR felhívással kapcsolatban az embernek a kis szívében rőzse felgyullad, az egyes jóindulatú embereknél nem nyullad fel. És amikor azt kérdítő a Samsung, hogy énekeljék el a láz Christmas és küldjék el ezt a videót, akkor a számítógép becsukása és ö, random sörök a netpincéről való berendelése helyett ö, kinyitják a webcomenet, és eléneklik a Last Christmas-t. Egyébként a résztvevő között volt egy darab ö, olyan nagyon szellemes résztvevő, aki egyrészt ö, nem a saját hangját használta, hanem az eredeti dalt, és a, az igazából szerelem című karácsonyi örökbecsűben megismert módon a 4 felírt szövegrészleteket lapozott egymás után egyébként maszkban. Az szellemes volt, mindenki más, az viszont hát megpróbálta elénekelni képességeihez és egyébként a technikai berendezéseihez képest valahogy, és az derült ki, hogy egyrészt jó, az, hogy az embernek nincs hangja, nem olyan ki másfél, hogy a kamera érzékenysége is Inkább arra predesztinálná, hogy újságíróként írjon, semmint, hogy kamerá előtt táncoljon. Az maximálisan kiderült, de én már rájöttem a titokra egyébként. Mi lehet itt a motiváció? Bocs, még én hozzá, hogy bár elsőre nem tűnik egy ilyen árulóan nehéz dalnak, de hogyha időnként hallott bejátszva a, a WEM-nek a stúdió felvételét, majd pedig hát, random minőségű otthoni felszerelésre felvett Nóta darabokat hallasz, akkor rájössz, szal, hogy ha ezen bizony még soha észre is elbukik, ezt a felvétel végé magunk is megcsodálhatjuk, akkor hogy neki sem sikerült sem hangban maradni, sem jól előadni a dalt. Hát, de, tehát ő még messze a, messze a sok a, a, a, a vállalható határán táncoló produkcióval. De messze az. nem a legrosszabb, de. Nem talán a második legjobb. Na de könyörgöm, mégis csak egy popstar volt ebben az országban, é. tehát elvileg kéne tudjon Halál, énekelni. Halálosan tisztám Solt és őt nem ezért adalért, és nem is azért, mert egy popsztár volt, hanem azért, mert a magyar hifiért viszont nagyon sokat tett. Igen, ezt viszont a nem színt. biztos, hogy mindenki tudja, Solt észre hogy az utóbbi évtizedekben ő már nem mm. slágerénekes, hanem a hifi magazin főszerkesztője talán, és azt mondja, de vannak otthon olyan amik csak azért jöttek létre, mert mert erős akarással rendelkezett Soltész Rezső és azt mondta, hogy akkor is lesz egy három, három, három számos peggaladár EP, ha beleidtődik a igen. magyar hifi. És szóval, hogy, szóval, hogy őt is rávették arra, hogy énekeljen, és szerintem ő még csak nem is volt feltétlenül annyira hamis. Volt talán egy pont, na mindegy, ezt nem, nem tisztünk megítélni, de hogy azért nem, nem volt tökéletes. Na. És hát szóval én rájöttem, hogy az lehet a megoldás, hogy úgy gondolhatták a Samsung marketingesei, hogy ez hogy ez majd ez virálisan fog terjedni. Ha itt megénekeltetjük az összes újságírót, és azok hát nyilván a maguk ez, mértem viccesen fogják előadni ezt a dalt, akkor az egy milyen jó fricska lesz ennek az egész nyálas Last christmas meg a karácsonyi dalok hagyományának, meg egyáltalán mindennek egy milyen jó fricska lesz. És hát a, valahogy nem ez a, nem ez a oldala domborodott ki a kísérletnek, hanem inkább a, a szekundér szégyennek egyfajta ilyen ilyen tocsogó, fröcskölő, fájdalmasan kínos változata. Hát néztünk, a virális terjedésbe jött, amennyiben láttam az OMFG 2.0 csoportban is, ami a HVSV közeli Atya úristen, milyen ostobosattó közleményt kaptam, már megint csoport. Tehát tulajdonképpen a helyét megtaláltál ez az előadás, de ettől teljesen függetlenül de is több embertől hallottam róla. Ugyanakkor senki nem azt mondta, hogy gyerekek, így kell vírusos tartalmat csinálni. Már ha víruslat, nem a koronavírus tart, értjük, mert akkor passzol. Hát ez is halálos. Samsung All-Stars, Last Christmas, YouTube 2020, nézzétek meg, kedves hallgatók! És adott esetben írjátok meg nekünk, hogy mi hülyék vagyunk, és ez tulajdonképpen van olyan jó, mint a X-faktor első válogatói, vagy mint a ilyen beköltöző valóság sok, amiből most is megy egymás szerencsére nevét se tudom, de biztos Powered by Big Brother, vagy egyáltalán, na jó, azt, azt ne írjátok meg, hogy szerintetek nem is hamis, vagy hogy ez tulajdonképpen cuki, mert ezt a kettőt szerintem ezt életünk árán is vitatnánk. Mi rendelkezünk azzal a beépített két eljel, ami, ami, amiről ez lepattan. Ugyanakkor nyilván nem azért készültük eddig, hogy aki érzékeny például a, a zenei minőségre, az most meghallgassa. De aki szereti magát kínozás, biztos van ilyen, annak hajra. Nagyot ütött, az biztos. Atya Isten, igen. És uh, még így is azt mondanám, mint uh, tapasztalt marketing, és hogy a negatív reklám néha nem jó reklám hanem rossz. De jó, nem tudom, emlékezetes lesz, és nyilván senki nem fog emiatt, inkább mégis nem tudom Philips-et vásárolni, és a Samsung-ot elengedni. Tehát tulajdonképpen még az is lehet, hogy nincs is ezzel semmi baj, de szerintem tényleg az, egyébként ezzel egy baj van, hogy egy csomó teljesen jó szándékú újságírót, akik mégiscsak a Samsung számára fontos partnerek, azokat hozott kellemetlen helyzetbe. Mert hogy nem a Samsungot röhögjük ki elsősorban, hanem azokat, akik nem egy, nem egy pop ez méltó módon énekeltek ebben a klipben. De a Samsungot is, ugyanakkor pedig hát, ha valami felhívja az egészséges kételre való kétel fontosságára a figyelmet, akkor ez a videó az tulajdonképpen ez. Kedves gyermekek, ne higgyetek a brendeknek, ha kedvesen közelítenek, sem. <gül> Jó. Na, egy gyors vissza, visszautalás a múlt heti adásra, amikor is azt állítottuk, hogy a, az Ivermectin nevű féreghajtót COVID ellen beszedni az hülyeség, és hogy az index nem helyes módon terjeszti ennek az ellenkezőjét. Azóta egyrészt az index ezt terjesztő újságíróját kirúgták, már úgy értem az új, tehát a, már az én szememben is megváltozott index is kirokta ezt az újságot. Másrészt pedig az MTA-nak egyik kutatója, aki sok-sok éve kutatja az Ivermectin hatásmechanizmusát, az írt egy okos cikket, vagy egy okos posztot arról, hogy miért is nem jó ötlet az Ivermectin, még ha egyébként kémcsőben valóban hatásosnak tűnik a, a COVID vírus ellen. Úgyhogy valami módon ilyen, hát egyfajta elégtételt éreztem, én meg centem, te is kelt, nem? Igen, ugyanakkor az újságíró az indított egy saját oldalt azóta, ahol azt mondta, hogy a tudományos igazság felderítését továbbra is céljának tartja, és az ő továbbharcolásáról szóló hírt pedig meglájkolta nem más, mint dr. Gödény is. Ó! Oh. Aki pedig hát rendkívül szakállal semmiatt biztos igaza van. Tényleg, na jó, mindegy. Ne, ez, ne, erről ne beszélgessünk többet ennél. Ez egy klasszikus összenő még, ami összetartozik történet. Igen. Én most már Amegyben... teljesen nyugodt vagyok az ügyben, hogy nem kell iver megtint kajtatnom semmilyen formájában. Lehet, hogy akár még hatásos is lehetne, de inkább úgy tűnik, hogy nem feltétlenül hatásos, de biztos, hogy csinálhat nagy bajokat. Úgyhogy kockázatos vele játszani. Igen, illetve ő magát senki ne ö, gyógyszerezze ilyen internetes cikk alapján, illetve tényleg ott vannak az orvosok. Ha esetleg kiderül majd ellenőrzett laboratóriumi vizsgálatok alapján, fókuszcsoporttal, publikációval, felülvizsgált kísérletes, hogy az ibm mégis hasznos valamilyen ö, módon a koronavírus ellen, akkor az még mindig csak az bizonyítja, amit ö, Hát azt hiszem, mi eddig állítottunk, hogy a tudományos módszer, mint olyan, az egy működőképes dolog. Ennyi. Úgy éve biztosítottuk magunkat. Bármi történik, igazunk van. Így nagyon. Na, végre egyszer odafigyeltünk rendesen. Na. <gül> Aztán további híreinkből. Képzeld el, lesz Android Auto Magyarországon. A te az tudja ezt? Sajnos nem, semmit nem tud. Pont egy kicsi múlt, mert ha még, itt tudom én, három hónapot várok, akkor már olyan rádió lett volna benne, ami tudja a CarPlay-t is, meg, a, meg az Android autót is, de nem, nem tud semmit. Ó, én utána néztem, mert hogy androidos fejegység lehet cserélni egy gyári hivit a kocsimban, uh -huh. és akkor majd a Bluetooth-on a podcastot, és írtam, nagyon jó lesz. De az igazság, hogy úgy a Facebookon működő szakfórum, mint általán talált cikk, és azt mondják, hogy ugyanakkor meg a UGS csatlakozón ráküldöd a hangot, és nem kell szétszedni a félautót, hogy berakjanak egy olcsó kínai tablettudású fejegységet, amivel pont annyira elégedett leszem, mint egy olcsó kínai tablettal. Ilyen módon nem felé nézelődök tovább. Hát ez jó, de egy drágább fejegységet is berakhatsz, még mindig nem olyan nagyon-nagyon drága, és az már egy az jobb lesz, és egyébként nem kell hozzá szétszedni a félautót, csak egyszerűen ki kell venni a rádiót, és a helyére kell tenni a, az újat. Ki kell venni a rádiót, kicserélni azt a panelt, amiben a gyári rádió be van építve. Hát az adnak hozzá többnyire, vagy szóval az, az, az igen, ezeknek van ilyen, ilyen elő vagy utány gyártott panály, az egyszerű. Igen, igen, igen, azért plusz 30 esetünkben. Nem mondod. De Jesus Christ, Aux in. Pont, pontosan Aux in sörökben kifejezhető összegért. Igen, hú, Isten, hát ez nagyon drága. Pontosabban egyébként szerintem az Aux in be bedugható Bluetooth ö, receiver még az egy jó megoldás. Igen, valószínűleg az is működik. Mindegy, lényegtelen, igazából nem akarom szénéhekelni a gépjárművet. Annesink, mert hosszú estéket töltöttem arra várva, hogy egyszer csak azt mondják a az autókereskedőnél, hogy uram, az autó előállt, jöhet érte. Uh -huh. Hogy kinebar rendelkező, vagy a Homasitából megvásárló Racing uh, tuningű üje gyerek uh, dizájneszközökről töltekéntsek el, és nem hívjam meg magamat, még piros dobókocka alakú szeleps uh -huh. sem. Uu uh, pedig azért az valamit érne. Ez méletlen hogy ilyen, ilyen szírszart lehet venni, nagyon szórakoztató. Hát néz, én hát egy egy dolgot, a szörös dobókocka meg a bólogatók, ugye, az semmi. Én egy dolgot megfontolnék, azt a váltó gombot, mármint a váltó tetére csavarható gombot, ami egy e, valamilyen rovarnak a e, borostyánba fagyott változatát mintázza. Ugye ez az én gyerekkoromban az összes budapesti taxi, Lada taxiknak a váltógombja az ilyen volt, és na, az egy ilyen szép retrópillanot lenne, hogyha én autómon is tapogathatnék egy ilyet. Uh, igen, ez nekem is nekem is én gyermekkori élmény, és ebből volt egyébként olyan, nem rovar volt benne, hanem mondjuk Ford T-modell. Igen, igen. Ujj, tényleg, Istenem, de kínos volt. Na, tessék, ez meg videóton hangfal a hátsó akkor még az a ami 35 fok felett a parkolásra töltött első órában olvad meg egy picit. Igen, és ami nem beépítve van a kalaptartóba, hanem egy ilyen háromszög alapú hasábbot kell lefektetni, ott vagy hát kettőjét a két célen. Igen, emlékszem. Csodálatos volt. Na jó, látod? Ez például egy olyan apró ajándék, amit egy férfinak lehet adni szerintem, hogyha hogyha apró ajándékokkal szeretnénk férfinkat meglepni. Azért hoztam ide ezt a témát, mert elgondolkodtatott az a helyzet, ami előállt családunkban, amennyiben is adventi időszak van, ilyenkor az adventi naptárak nagyon népszerűek, főleg a leánygyermekeket nevelő családokban. E, és mivel már az a korosztály vagyunk, hogy már nem a csoki az elsődleges, hanem a mindenféle kozmetikumok, úgyhogy ilyen kis coki kozmetikumokkal lehet megtölteni a, az adventi kalendáriumot, de felmerült a kérdés, hogy hát jó-jó, a nőkkel könnyű, hiszen egy 350 forintos arcpakolásnak is nagyon örülnek, és tényleg egy, tehát a, a drogériák tele vannak ilyen pár száz forintos szépészeti kis kényeztető pillanat típusú termékekkel. De mit lehet adni egy férfinak? Hát ugye pár száz forintos kényeztető termékek férfinak az ugye elsőre nem magától értetődő, másrészt pedig van az a közhely, hogy a férfi, hogyha szüksége van valamire, azt is megveszi magának, ezért aztán a férfieknek szinte lehetetlen ajándékot adni. Ezt ebben a karácsony közelette szezonban szerintem háromszor hallottam már különböző fórumokon, Apám pont egy férfi volt egyébként. Jobb években találtam olyat, ami meglepődött. Na jó, jó, de ezért aztán ugye felmerül az, hogy egyrészt én abban hiszek, hogy dehogyis nem lehet férfinek, is pont ugyanúgy lehet apró figyelmességeket adni. Másrészt meg azt gondolom, hogy természetesen nem olyasmit kell megpróbálni a férfinek adni, ami ilyen praktikus, mert egyébként is adventi kalendáriumokban nem praktikus dolgokat teszünk szerintem. Egy arcmaszk sem praktikus, hanem inkább élmény, vagy vagy ilyen kényeztető kis pillanattermék. De aztán elkezdtem gondolkodni azon, hogy és milyen, mik azok a pillanattermékek, vagy az ilyen apró, olcsó, kényeztető, vagy szórakoztató, vagy mulattató dolgok, amik, amikkel meg lehet egy férfit lepni, és ebből akár 24-et is össze lehet gyűjteni egy adventi kalendáriumba. Szerintem ezt ott, ott kell elkezdeni, mert belegörgettem abban a listában, amit hoztál, hogy, hogy alkotunk egy olyan férfi definíciót, egy férfiasság definíciót, mind a kettő egy bonyolult dolog, ami alapján ajándékot keresünk. Mert ez a lista, amit nevezzünk az egyszerűségedvér közszályesnek, ez a férfi az az ember, akinek szerszámai vannak, sört iszik és és borotválkozik. Így, így pontosan. Vagy pont, hogy nem borotválkozik, hanem szakállat és bajszot nevel és gondoz. Igen, ami hát egy közszályes megközelítés na ezt elismerem. Nem, a listát nem is azért hoztam, tehát inkább a saját listámat akartam idehozni, vagy, vagy mondjuk úgy, hogy hangosan elgondolkodni azon, hogy, hogy vajon igazuk van-e a családom nő tagjainak, amikor azt állítják, hogy a pasiknak nem is lehet ilyen kis, kis kedvességeket venni, mert az való igaz, hogy amik magammal kapcsolatban eszembe jutottak, hogy miknek örülnék, azok, azok nem ez a 200 forintos kategória, illetve hát vagy de, de szóval, vagy nem. Na, ezen kellene egy kicsit hangosan gondolkodni. Szerintem tudunk olyan dolgokat mondani, aminek így örül a férfi. Na, várj, hol húzzuk meg a határt, Az hányszáz forintnál? 200 forintért egy doboz gyufát nem adnak. Jó legyen egy ezres perajándék, mit szólsz? Még mindig nem egyszerű, de oké. Hát jó, figyelj, ha egy izért akarsz összerakni belőle egy adventi kalendáriumot, 24 kis ablakocskával, akkor van az a megoldás, igen, hogy 24 ezer forinttal zsebedben bemész valamilyen elegánsabb helyre, és ott kapsz egy kész valamit, ahol nem tudom, minden, minden ablak mögött egy korc, whisky van, különböző gyártató. Meg igen, ezek, igen. Na, ezek az ilyen, kávéval Igen, szóval ezek a hülyeségek, vagy amik nem feltétlenül hülyeségek, de most a kreatív, egyéni, személyes valamit keressük. És akkor, és akkor valóban egy kicsit nehezebbé válik a dolog, pedig szerintem nem is kéne, hogy nehezebb legyen. Na jó, én első körben azt mondom, hogy két helyen van, ahová bemennék szétnézni. Az egyik az Ázsia BT, a fővámdéri vásárcsarnok mellett, mert az általam ismert boltok közül annak van a legjobb fűszer osztálya, és ott uh -huh. aztán tényleg minden van. Ha nem mindent akarunk, hanem valamiből sokat, például uh, uh, Kanyanyi borsból, akkor azt pedig legutóan a Tigerben láttam nagy mennyiségű tkájánék, borsan mindent lehet főzni, az a lényeg, hogy ez paprika és csíp, és szórakoztató íze van egyébként. Hmm. A másik pedig, ahová én bemennék, az a Dunapanda, oh, annak meg atlát. a instant tészta, meg furcsa édesség osztálya, ahol a furcsa édességben ott van a, nem szállított polip is, mert azzal egy-két napot fel lehet dobni azzal, hogy ilyet még biztosan nem ettél. Ugyan itt persze volt olyan hogy egy barátom, beültünk Pestre sörözni egy kocsmába annak idején, amikor az emberek csináltak még ilyet. Ő elővette a belső zsebéből egy kisebb adag szállított polipot, mert itt volt nála. És a mellettünk elhagyott biciklis utáni beleszegolt a levelőbe, hogy szállított polip, kértek egy falatot? Ó! Oh. <laughs> Úgyhogy kiderült, hogy ezzel is lehet embereket találni egy kocsmában. Uh -huh. Kezdésnek ezt a kettőt mondom, te jössz. Hát. Uh... Nekem vannak ilyen közhelyes megoldásaim, amik természetesen csak akkor működnek, hogyha a megajándékozandó szemét ismerve tudjuk, hogy ez be fog jönni. De például van egy csomó ilyen popkulturális marháskodás, ami, aminek nyilván nincsen semféle haszna, de egyébként szoktuk szeretni akár a Star Wars-os utalások, akár a marveles képregényes DC-s utalások, amiből végtelen mennyiséget gyárt a haszontalan kacatok nagy kereskedése, ami tényleg bármi lehet, és szerintem ha valakinek van valamiféle ilyen pozitív viszonya mondjuk a Star Warshoz, akkor egy bébiódának örülni fog, teljesen független attól, hogy az egészet hülyeségnek tartja, hogy komoly embere, hogy hogy mondjam csak, hogy díszhelyre fogja eltenni azt a azt a bébi oda bábút, vagy nem, hanem az egy, az egy ilyen, ilyen jó pofa összekacsintás. Tehát, hogy, hogy ez a, a popkultúra utalások, azok, azok szerintem jók, vagy az sokaknak jó. Bocsánat, közben vágnék egy mondat erejéig. Igen. Egy nagyon, nagyon rövid, egy mondat erejéig. Grogu. Tessék? Grogu. Grogu? Grogu. Van bébi odának neve most már. Ez a neve, hogy Grogu. Hát legalábbis elhangzott a legutolsó részben. Jézus. ez most spoiler volt. Ú, igen, én még nem láttam. Mondjuk, figyelj, ez a második évad, hát ha az első évad népmese volt, akkor ez, ez -e, ilyen strip. Na jó, de most Ó, de, tehát maradék barátainkat volt. is elveszítettem. Benne ezzel. volt most utol, az utolsó részben a tanul is. Ráadásképpen megnéztem a, a Rebels rajzfilm sorozatot, és, és igaza volt annak, hogy azt mondta nekem, hogy ez a mostani Star Wars-os ez nem a Mandaloriannal kezdődött, hanem már ebből is, is iszonyatosan erős volt, mert hát az. Csak mivel rajzfilm, azért felnőtt emberek része nem nézte. Jó, hát maradjunk annyiban hogy a Mandalorian új részeit már nem azzal a gyermeki izgalommal várom, amivel még a régi filmeket vártam, hanem inkább egyfajta ilyen ezzel is el tudok tölteni 44 percet. De az utalásokat, azokat nagyon szeretem, már ami ebbe a, a világba történik. A másik, amit most mondok, hogy én is mondjak valamit, hogy szerintem a, a, az összes ilyen Designboltban kapható szellemes, kreatív, ám értelmetlen cuccok, azok a, azok a férfilákat is megérintik. A szellemes bögréktől a furcsa alakú, jó tapintású díszpárnákig. Ezek mind olyan dolgok, amik vagy mondjuk, hogy nem mind olyan dolgok, de sok olyat lehet találni, aminek egy pasi is örül. Például szerintem bármi, ami leddel és ilyen kis díszhülyeség, az, az amúgy, az, az, az, az így felgyújthat valamit egy férfi szívben is. Igen, ha egyébként meg rosszul a akkor nem csak egy férfi szívben, de egy férfi lakásban is. <laughs> Igen, és aztán még valamit akarok mondani, ami szerintem tök jó, hogy válogatáskazettákat csinálni ma már azért nem olyan nagyon könnyű, nem is nagyon, nagyon érdemes, viszont egy Spotify playlistet összeállítani annak semmi akadálya, simán egy QR kód, egy kinyomtatott QR kóddal egy kártyára lehet írni, és általában is azt gondolom, hogy mindenféle ilyen curated content, tehát minden olyan tartalom válogatás, amit valaki tehát ambe valaki energiát tesz, hogy kiválogasson a, a, a nagyon sokból a jókat, és aztán ezt átadja valaki másnak, azzal jót tesz, és azzal, azzal tök pozitív ajándékot ad. Nyilván mindjárt szeretjük magunknak megtalálni a, a, mondjuk a jó tartalmakat, de ugyanígy szeretjük szerintem azt is, hogyha valaki, főleg, hogyha egy nekünk kedves személy ad egy ajánlást, és akkor megnézhetjük, hogy ő szerinte mi jó, vagy ő szerinte nekünk mi jó. Ezek mind érdekes kalandok. Úgyhogy akár egy Spotify playlist, akár egy könyv, vagy egy sorozat ajánló, az nagyon jól működhet. Erről eszembe el. Olvastam pár héttel ezelőtt egy cikket, a valamelyik motoros blogon jelent meg, és körbejártam a magyar internetet, hogy fogtak kettő darab kistés motort, tehát kb. robogónak számítottak, vagy annál egy picit nagyobbnak, és körbe motorozták velük az országnak a körvonalát. papír papírtérképpel egyébként, mert hát a, a víz az elkezé ezt, és az ember ilyenkor kis útakon szeretne menni, minél közelebb az ideális körvonalhoz. Uh -huh. És erről volt itt tök jó bejegyzés, és a végén egy letölthető GPS log, amiből össze lehet magadnak legozni, vagy olyan merre mehettek. Uh -huh. Ez azért sír azért, hogy az ember egy picit dolgozzon azon a GPS-logon, és csináljunk bele egy rendes úti tervet. De aztán kiszámoltam literre, meg kilométerre, meg napra, meg szabadságra, meg benzire, meg hol meg sátorhelyre. Igazából nem olcsó dolog körbeautózni Magyarországot, de hogy iszonytatóan vonzó projekt a szétszentség. Hát igen, ez is jó. Ez is. Nem tenném feltétlenül egy adventi kalendáriumba, de vicces történet, igen. Kína nagyjából már bezárt számunkra, amit most rendelünk, az nem fog ideérni karácsonyra, ezt nyugodt szívvel lehet mondani. Ezt bátran mondhatjuk, igen. Ugyanakkor a Kínában rendelhető már nem úgynevezett aprószar, de még nem ekte hasznos dolog, az egy szép nagy kategória. És ilyenből egy-meg két dollárosokból nagyon sok minden van. Akár igen. a kínai szalomnázos bicska, akár a, a multitool, ami valójában igazából maximum két dologra jó, brav, voltak másik három karaktert, akár a kis méretű LED fényforrás, ami arra jó, hogyha a baráta illetámasztanak a lakás előtt, akkor valamelyik megtaláld a kulcsukat egy negyed óra alatt. Ilyesmiből nagyon sok minden van. Igen, és egyébként ez szereti a férfinép, nem? Szerintem ez bárki. Tehát ezek a, a hasznos dolgok, amit az ember magának nem venne meg, nem is, nagyon hordana magával, de ha kap egyet, akkor lesz egy olyan pillanat, amikor hasznos lesz. Valószínűleg pont egy pillanat lesz, amikor hasznos lesz. Vagy egyetlen pillanat sem lesz, de lesz egy, lesz egy tudat benne, hogy van nálam egy tárgy, ami nagyon hasznos tud lenni. Fel vagyok készülve a legváratlanabb helyzetekre is. Ez egy jó érzés, még akkor is, hogyha hamis. Igen, igen, igen. Tehát ez, ezzel szerintem megéri próbálkozni. Plusz, Hintján. hát idén egyébként én most, hogyha időben nézve kaptam volna, hogy nyilván Trumpos ajándéktárgyakat rendelek, ami most nagyon le van árazva nagyon jó, nagyon jó választás. Figyelj, én, ha most kapnék váratlanul egy Make America Great Again sapkát, azt én bírnám meg az összes azt mélyet szerintem. ezzel kapcsolatban. Ú, erőd eszembe a Trumpos Budi kefét? Azt például egy nagyon vicces dolog. Nem láttam. Hát egy, nyilván egy WC a beszélünk, aminek sárga sörte a haja. Nem, nem egy nehezen kitalálható termék, ugyanakkor Aha. szintén népi kína legyártotta mint a Make a Great Again teljesen komolyan vett sapkát is ők csináltak, ugye? Uh -huh. Az ipar, az ipar. Ide lassan a megígért repülős témákba belevágnunk, úgy érzem. Jó, tehát akkor megoldottuk azt, igen, emberek férfiaknak is lehet ajándékozni. És a Kayeni Bocsot tényleg ajánlom. Tök jó. De mondjuk, hogyha valaki egy vizével állít haza, egy fél kiló kakúk fűvel szerintem azzal se lehet mellé fogni. A, a, a te által a húsig bármire lehet csinálni, a más, az ember szétszól is jó illata van a lakásban, teljesen általános felhasználású dolog. Na de, a Telexe, ugye az új index, volt egy cikk, Arról a, a remeg repülőgépről, amiről azért tudok, mert egyszer volt egy kanadai játékfilm, Dan amit én elkaptam egy valami, az volt a már biztosan emlékező téviadón, és, és ott indoktrináltak arra, hogy az Euro Arrow repülőgépe, az a világ legjobb vadászgépe lett volna, hogyha a gorosz-amerikai közbenjárása miatt be nem szüntetik, szüntetik, hát igazából a gyártás elkezdése előtt. És most Koroknai Gergely a Telexre írt egy cikket erről a, erről a repülőről, ami egy picit kevésbé hajló, mint ez a film, amit én láttam. De alapvetően tényleg csak arról szól, hogy, hogy 59-ben ezt a projektet azelőtt zárolták, mielőtt eladtak volna egy gépet is. Volt pár darab prototípus, azt szétfűrészelték, egynek nem teljesen ismert a sorsa, de valószínűleg azt is felvágták, a terveket a 2020-as évekig dugdosta az egyik mérnök, mert azt is meg akarták semmisíteni, és közben egy ilyen szuperszónikus, azt hiszem, 5 makra képes repülőgép lett volna, abban a korban, amikor éppen a nagyon gyors bombázókat lecserélte minden hatalom balisztikusakétekre, amelyek ellen repülőgép már nem használ. Rosszkor, rossz helyen. Viszont nagyon szép gép. Remek story. Szép gép, meg egy csomó mindenben első volt, az első fly-by-wire vezérlésű, azaz nem elektromechanikus vagy hidropneumatikus módon volt összekötve a vezérlőrendszer a, a mozgatott kormányfelületekkel például, hanem nem elektronikusan. Egyébként ami nagyon érdekes, hogy ez volt az első repülő is, aminek a prototípusát, azt már a gyártósoron készítették. Tehát, hogy nem csak a repülő terveit csinálták meg, hanem mellé a szalag, tehát a gyártósor terveit is, és ezért aztán a gyártósoron gyártották le az első egy-két prototípust is, ami szintén nagyon menő. És hát igen, ez egy nagyon gyors repülőgép lett volna. Ja, igen, az első olyan, ami ami a jobb légjelenlás érdekében nem külső gondolákon hordozta volna a rakétáit, hanem a géptörzsben belül és csak a, csak a felhasználás előtti pillanatokban engedte volna ki onnan, mint a manapság divatos ötödik generációs gépek. Szóval sok mindenben volt első, és tényleg még jól is nézett ki. Ö, igen, és hát egyrészt ezzel egyrészt ö, ilyen lefelé menő spirába került a, az Evrónak a a kanadai üzletága, és aztán mélyévek be is zártak. Másrészt pedig, pedig, igen, a NASA iszonyatosan jól képzett, milyen őket vett fel, iszonyatosan olcsón ebből a projektből utána. Igen, és én még az, azon gondolkodtam, hogy volt -e ennek a, a szovjet oldalon megfelelő gépe, és hát ugye adta magát nekem az, hogy a, a MiG-31-es Foxhound NATO kódjelű elfogó vadász az, az ilyen paramétereiben, meg, meg céljában, meg egy csomó mindenben nagyon hasonló volt, az is egy ilyen nagyon sok órát a levegőben tartózkodni képes, kétüléses, rendkívül gyors elfogóvadász. volt, és van egyébként a mai napig. De hogy az a különbség, hogy az nem 59-ben készült, hanem 80-as évek első felében került, azt hiszem használatba, pedig azt hittem, hogy ők kortársak voltak, legalábbis tényleg nagyon hasonló a két koncepció. Szóval lehet, hogy lett volna értelme, hát jó, nem, nem lett volna értelme az Euro t megtartani, mert valóban azok ellen a nagyható távolságú bombázók ellen készítették, amelyeket pont azokban az években leváltottak az interkontinentális balisztikus rakétákkal. A MiG-25-tel volt egy korú nagyjából. Hát igen, Amely de az egy ilyen kisebb, kisebb elfogó vadász. Igen, és csak 28 a ment. Igen, mert akkor még divat volt gyorsan menni, Ez ma már egyáltalán nem így van, tehát ma már alig készítenek ilyen másfél machnál gyorsabban repülő repülőket. Rájöttek, hogy nincs szükség arra, mm. hogy háromszoros hangsebességgel menjenek a vadászgépek. Nem az volt egyébként, hogy akkor viszont a, a radarok nem láttak annyival túl a, a horizonton, és emiatt ott kellett lenni? vagy teljesen rosszul képzelem el. Nem értem inkább, hogy mit mondasz, lehet, hogy jól képzeled el. Hát, hogy most az van, hogy a radar az ellát a világ másik sarkából, és én elindulsz nyugiszen egy rakétát másféle autózva fenn a levegőjékben, és majd leszedi a célpontot, ami leköveteleve a lokátorod, annyi célpont, amennyi van, akkor meg egy gyengébb radar mellett inkább a közelmész a célhoz is kilősz egy rakétát. I I I igen, igen, akkor így értelek, és így volt való, valóban ez a... Ez a vagy egy ilyen fajta összefüggés volt, már nem emlékszem a pontos magyarázatra, de valahogy így, hogy, hogy, a, hogy a nagy sebességre azért volt szükség, hogy kvázi utol lehessen érni a, az ellenséget, és közelről lehessen indítani rá valamilyen fegyvert, és most meg már, most meg már valóban messziről és akár olyan rakétát is tudnak indítani a mai vadászgépek, amelyeknek saját lokátora van, tehát nem is kell besugározni a célt, mint mondjuk, itt tudom én, az F-14-esnek még végig célra kellett tartani a saját radarját, hogy a visszavelő radarjeleket kövesse a, az ő egyébként brutális, erejű és képességű rakétája. Erre valóban nincs már ma szükség, Úgyhogy biztos ezért sem meg hát eleve, az, jó mondjuk, na jó, nem. Az, hogy ma már nincsen dogfight, tehát nincs légiharc, ilyen közeli régi harc, lényegében, az eh, annak nincs el sok köze talán, nem tudom. Nekem ez volt már a repülős hírom, én annyira örültem ennek a cikknek, és utána elkezdtem végig kattingatni a meglevő gépeket az és szép ez a gép, na, én sajnálom, hogy nem repült. Vagy nem annyit, és nem annyi darab belőle, mint amennyit akartak. Hát igen. Na az én repülősírem, az a települősíred egyébként, vagy tőled kaptam, de hamar belőle. sem is azt, hogy ez az már, hogy menj mekkora. Igen, ugyanis egy e, fickó megcsinálta azt, ami egyébként teljesen adná magát, de még talán eddig nem jutott másnak eszébe. A fickót rámi Ismail-nak hívják, és azt csinálta, hogy felült egy e, utasszállító repülőgépre valahol az Egyesült Államokban, nem derült ki számomra egyébként, hogy hol, de gondolom New Yorkban, vagy tegyük fel New Yorkban, és elrepült vele Amsterdamba. Ez ugye még nem olyan nagyon különös, de vitte magával a laptopját, amire fel volt telepítve az új Microsoft Flight Simulator, az idei kiadású, mindenki által istenített eh, polgári repülőszimulátor, amiben többek között ilyen járatot is lehet repülni, és amikor felszállt az ő igazi gépe, amin ült, akkor a laptopon is elindította ugyanezt a járatot ugyanezen az útvonalon, de rábízva többnyire a, az autopilotára a vezetést. És folyamatosan csekkolta, hogy hol vannak ők a valóságban, és hol jár a Microsoft Flight Simulatornak a repülőgépe. És egy Twitter Stormban írta le a történetet, ami tele van hüledezéssel, mert hogy a, mondjuk, nem tudom, onnan visszafele, aztán 10 óra, 11 óra, valami ilyesmi. Szóval a, a 10 órás út alatt lényegében pontosan ugyanúgy repült, ugyanazokat a képeket mutatta a szimulátor, mint az élet, és azt hiszem 4 perccel hamarabb szállt le a szimulátorban a gép, mint a valóságban. Tehát, hogy ugyanannyi idő alatt repült, le, ugyanazokon a pontokon, ugyanott kanyarodott, tehát, hogy teljesen ugyanazt csinálta a Microsoft Flight Simulator játék szoftvere, mint a való életben a valódi repülő. Igen, ez igazából elhanyagolható a különbség, azért azt kirendhetjük. Hát természetesen az, ennyit mozognak a repülők, mármint hogy lassulnak, gyorsulnak az eredeti tervez képest egy erős szembeszél, vagy akármi miatt. Úgyhogy zseniális, mert hogy valaki leellenőrizte, tehát így élőben ellenőrizte le Microsoft Flight Simulator idei kiadását, és az megdöbbentő hitelességgel ment át a próbán. Igen, én azért én ne ez egy kicsit menő. Ö, és persze játszanak vele barátaim, én erre mindig rácsodálkozom, hogy, hogy olyan repülőgépekkel repkednek, ami, amiben semmi szexi nincsen számomra. Tehát nézd, hogy van benne egy, egy rendes műrepülőgép, és amiben izgalmasabbnak tűnik, de nem, hanem vagy valami kis ilyen izé, jobbra nézek, kilátom a, kilátok a kerékre, balra nézek, kilátok a másik kerékre, típusú egymotoros egy dolgokkal, vagy pedig ilyen Európán belül közlekedő utasszállítókkal csinálják ezt. Furcsa, Úgy hogy te, aki egyébként szeretsz űrkamionozni, azt ne, ugyanakkor meg furcsálod, hogy mások meg utasszállító repülőgépet szeretnek vezetni. Hát az, az, az űrkamion, de nekem, nekem űrfurgonom van abban a játékban. van. az a fajta, mint még, még így érezhető módon irányítani lehet, hogyha egy kettővel nagyobbat veszel, volt olyan az Elite Dangerous, az a Type-Hate Transporter nevű dolog, az olyan finoman, kecsen és kezelhetően repül, mint egy eldobott fal az <gül> És pont annyira szórakoztató is. Hát valahogy így van ez az utasszájtógépekkel is egyébként azt hiszem, de ezt én is mindig próbáltam megérteni, én rengeteget repülő szimulátoroztam, de, de soha nem a, az utasszállítós része érdekelt, mert valahogy nem, nem láttam pontosan, hogy mi a, mi a vonzó abban, hogy egy, hogy egy ilyen checklist alapján ilyen gombokon beállítod azt, hogy most milyen emelkedés sebességgel, milyen irányba, mi csináljon meddig, és aztán hol kanyarodjon, és az hogy működjön. Szóval, hogy ezt nem értettem, de valószínűleg pont ez, amit most leírok, ez a jó benne, hogy egy ilyen nagyon bonyult dolgot, nagyon apró részfeladatokra lebontva megkapsz, és azt kell végigcsinálnod jól, körülbelül olyan, mint összerakni egy tízezer darabos legó cuccot, hogy hát ott a terv, a, ott a sok kis kocka, csak meg kell csinálni, és aztán mégis milyen szórakoztató, mire eljutsz a végén a valamíg, kb. mi lehet Budapest-New york repülni flight szimulátorban, fix 9 órában. <gül> Na, ilyen ezer pár darabos legújabb az van. Nem igazi legóban, nem hanem kínaiból, mert spóroltam rajta, de ki akartam próbálni, és ez tényleg úgy nézett ki, hogy megjött a cucc, kibontottam, elraktam valahová, mert egyszer csak lesz rá idő. És aztán leültem öcsémmel és egy üveg borral, hogy jó, most akkor fél órát én építem, és te mondjad, hogy miért kell hová keresni, és aztán keressük. Utána majd cserélünk, addig kibontjuk a bort, és összeraktunk ketten egy puzzle Ugyanezt az élményt hozza, mint egy nagyobb a lapra szerelt buton összeállítása, és ezt abszolút mellette szóló érvként mondom amúgy. És a végén ott volt a Porsche Golf Ratching gépjármű, és csak egy alkat részhajtunk-e valahogy a lakásban, mint azóta sem találok de pótoltam egy traktorból kiépített más színűvel, de hogy tök jól elszórakoztunk egy üvegbornyi, egy estét. Uh -huh. Azzal, hogy összepakottuk a géperművét, és a végén tényleg és működik és működik. És innentől ez a teljesen érdektelen, persze. De, persze, de hát ebben maga az, a, az az aktus jó, hogy van egy terv, és ha azt követem, akkor valami, semmiből valami lesz. Tehát, hogy a terv működik, és hogyha jól követed, akkor az sikerelményei jutalmaz meg ezt. Szerintem ezt lehet szeretni, furá hangzik így elsőre, tehát nem ez tűnik a világ legkreatívabb elfoglaltságának, de nem is mindig arra van szükség, hogy magunk írjunk meg egy új Shakespeare szonetet, hanem hogy valamilyen mechanikusabb örömben részesüljünk. Ez például az. Ez abszolút egy puzzle élmény, igen. És ott is mindenki tudja, hogy mi lesz a végén a képen. Igen. Igen, és egyféleképpen lehet csak összerakni. Úgy. Ellenben akkor elmondom, hogy szimulátoroztam egyébként a héten, vagy tehát a szim, szimulátoroid dologgal játszottam. Az Epic Games Store adta egy hétig ingyen a Madrenor című játékot, ami a spintires a folytatása, és a Spintires-nek no az volt a, a nem hivatalos seklám szövege, hogy gyerekek, ennyire valós sárszimulációt még semmiben nem láttatok. Tehát érez, érezni való, hogy elmen van szó nyilván. A Madrenor az megőrizte ezt a sárszimulációt, raktak bele még autókat, ö, és az van, hogy. Na várjál, várjál, mert hogy ez nem, nem, nem derül ki, hogy most mi az a sárszimuláció. Erre akartam tovább menni. Oh. Hogy a felolvadt, szottyos, saras, mohos, tőzeglápos Isten által sűrűn elhagyott tagán, különböző négy, hat és 8 kerékhajtású teherautókkal te farönköket fuvarozol keresztül. Ahogy. Az utolsó házat elhagyod a bázis környékén, ott azonnal kapcsolni kell differenciálzárat és összkerékhajtást, és még így is szenvedés lesz, és aztán keresel csörlőpontokat az erdőbe, hogy abból a rohadnagy pocsoljából, ami nem tűnt akkor amikor belementél, abból valójában kivontassad magadat, vagy keresed egy másik autót, amit el tudsz küldeni a pocsajának a másik oldalára, hogy az első autót belőle, remélve, hogy nem dől fel és nem borul le róla az összes rohadfa, mert akkor mehetsz vissza az egésznek az elejére és a végén egyszer csak beérkezel három játékpontnyi fával egy fatelepre, arra azt mondja, hogy lerakodni, és akkor azt mondja, hogy nagyon jó is, vagy már csak hat pontnyit kéne átszállítani pont ugyanezen a pályán, és ugyanezen a dágványon, amin egyszer már át jöttél. És hogy amennyire perverz dolog, ez igazából annyira szórakoztató, és közben az ember én a szomorító módon nagy és pöfékelő autókkal felderíti ezt a, <gül> a félfagyott dzsungelt, és próbálj nem elásni magát a teherautóval, meg próbál elmenni feldérni az úhazzal, mert az legalább könnyű lesz majd kirángatni, amikor egyszer felborul, kigyúrlad, és egyébként is leggurula egy hegy oldalon, meg utána küldeni annak az autónak egy üzemanyaggal terepjárót, ami valahol fél félúton egy pocsolyában elásta magát, és ki is fogyott, és életben maradni, hát lényegében szovjet falvágóként vodka nem jár hozzá. És ahogy elnéztem a videókat, amit küldtél róla, kifejezetten hát ilyen életszerű, vagy mondjuk úgy, hogy nagyon bevonó az élmény. Tehát lehet, hogy felismered azt, hogy ezek itt pixelekből összerakott képek, de hogy nagyon úgy, tehát olyan érzés, ilyennek képzelem az igazit is, és tök jó beülni egy egy ilyen eszköznek a kormánykereke mögé. Ö, ott van nagy szívás, és közben jófajta szívás. És én nem is szimulátoros módban játszom, tehát lemondtam arra, hogy nekem egy manuális sebességváltom legyen, és akkor még én kapcsoljam a felezőt, még uh -huh. egyébként is ással már, magát az istenverte kraz. Ha nem csak kormányozgatsz ide, jobbra-balra? Ha nem csak kormányozok jobbra-balra, próbálom a kevésbé mocsas területen tartani a kocsit, meg csörlőzöm magam kifelé, meg küldöm magam, után ottan pótlást, amit szintén én vezetek. Aha. <laughs> Milyen vicces ez, hogy két De macska vagy, és sarasat játszol egymással. Nagy buli van benne, multi egyébként kipróbáltuk töpertő barátommal, és akkor ketten mentük konvojban és akkor tudtam, hogy valaki azonnal ki tud rengatni, hogyha esetleg mégis elakadnék. Ah, szép. Ez gyönyörű. A, ilyen, ilyen szimulátorokból egyébként sok van, és meglepő módon ezek nagyon népszerűek. Ugye ez a híres, a, a, azt hiszem a Microsoftnak a truck simulátora, amivel konkrétan kamionnal kell árut szállítani A pontból, B pontba Európában autópályán. Szóval semmi azt, különös. Azt nem Microsoft, viszont egyébként megtanít uh, pótkocsival tolatni. De nekem van egy pályám ebben a madranerben elrakva, amit csak azért nem teljesítettem, mert póttal kéne tolatni, és mindig összebicskázom az egészet. Uh -huh. És akkor ki kell rángatni a teherautót, a pótot, a már korábban nem Dága dágaványban egyébként, mert csak pontosan kéne lerakni a új lakókocsit, amiben majd favágók laknak, mm. és aztán mondok olyan dolgokat, amit magyar mesterek szoktak mondani, miután feladják a fürdőszoba szétszerelése után annak a helyreállítását, amiben Isten is szerepel és közösülése utaló <haz> dolgok, és vagy pedig durakvávonulnak, munkás, vagy egy kosúcigizényével hasonló. Na így nem csinálom meg ezt a pályát. Jól hangzik. E, még mindig ingyenes, vagy most már pénzbe kerül? Azt hiszem, most már nem kerül, mert most már nem ingyenes, de hogy el lehet csípni e, ingyenesbe időnként. jön majd most valami új DLC-ben ugyanazt csináltad Alaszkában egy kicsit több Hm. és akkor valószínűleg megint akcióban lesz. E, pár ezer forintot simán játszol megér. Akkor tehát, kedves hallgatók, aki sárban akart elautót vezetni, az a madrunner keresse? Nekünk viszont el kellene búcsúznunk, de szerintem búcsúzás az méltó hír, az, hogy el kellett búcsúznunk egy ilyen ikonikus építménytől is. A világ egy talán legnagyobb rádioteleszkópiától, vagy legrégebbi, valami legbiztosan. Már nem a legnagyobb, mert a kínaiak építettek egy nagyobbat, de a leglegendásabb uh, talán. Ez uh, az egyetlen rádioteleszkóp, ahol forgattak James Bond filmet, is, és ahol a kontaktot is forgatták meg, amit úgy mindenki felismer látásban, hogy egyszer szembe jön neki a fotó. Tehát Areciborról lehetett tudni, erről beszéltünk is példásra ezelőtt, hogy, hogy a, a rádió tányér felett lebegő platformot tartókába lekezdték magukat megadni, és senki nem tudta, hogy egészen pontosan meddig fogják bírni, és most hát úgy néz ki, hogy pont eddig bírták, és leszakadt, és belezuhant a platform a rádiótányérba. Ilyen módon az, amit korábban kikérdehetett a, a National Science Foundation, hogy tervezett elbontásra fog kerülni a megfigyelő állomás, azért lényegében tervezetlen módon végrehajtódott és elbontotta magát. Azoknak a kedvéért, akiknek esetleg nincs meg, hogy egy ilyen rádióteleszkóp az egy mekkora, ami miféle műszer, ez lényegében egy ilyen kisebb völgy, egy ilyen nem tudom, hogy focipályányi völgy, ami a rádiótányér, tehát egy ilyen parabola tányér, de földből kivájva és beborítva valamilyen rádióhullám visszaverő anyaggal, és fölötte karvastagságú kábeleken belógatott sugárzó egység, vagy vevő egység, vevő egység, nem tudom. Mindegy. Vevő, ez csak hallgatott. Igen, és Most ugye csinál. nem lehet fele fordítani, hanem arra, mindig arra áll, mert éppen a föld, mármint a bolygónk, éppen áll. fele mutatott, és onnan fülelte a bejövő rádiójeleket. Szóval, hogy ez egy jó nagy, jó nagy műszer, ez inkább egy, nem is egy építmény, hanem egy ilyen gigantikus, hatalmas építmény, tehát nem egy stadionnyi, hanem több stadionnyi méretű, nem? Szép nagy volt, nem tudom az átmérőjét egyébként, jó nagy jó nagy cucc volt, és hát most ez ennyi. Nem építek újra, maradtak ott a ban egyébként funkciók, tehát azt hogy digitalizálás folyik még ott, meg ez az amaz, ezt a cuccot ezt már nem építik újra. Na jó, azt így nézem, közben ez olyan, ez olyan egybő focipályányi cuccnak tűnik. 1963-ban adták át, úgy jó, sokáig bírta. Igen, innen is lehet nézni, de Tehát egy kicsit több karbantartása meg felméréssel ez tatály működhet, mert... Még működhetett volna továbbra is. Na megvan közben, bocsánat, 305, 305 méter volt az antennatányér átmérője. Tehát akkor ez három pályányi, szűk három foci az átmérő. Szép nagy darab volt. De most úgy, hogy ennek vége. Elköszönünk tőle. Meg elköszönünk tőletek és kedves hallgatók. Hát a mondandónk felét mondtuk el ma is. Mindig marad. De ebből szentem sok mindent átviszünk a jövő héten, mert akkor is aktuális lesz. Mire legközelebb találkozunk, már túl leszünk egy Apple termékbejelentésen, ami valószínűleg valami annyira izgalmas dolog lesz, hogy egy más színű iPhone, vagy egy, tehát kb. Ilyesmik, ilyesmiket lehet elképzelni, de minden december 8-ra meg van hirdetve egy, egy bejelentés. Annak ismeretében fogunk veletek legközelebb találkozni, addig pedig legjobbakat kívánunk innen. Hát illetve addig mindenkinek hozva valamit a Mikulás, hogyha kiengedik a belga rendőr rendőrök. <gül> Úgy legyen. Na, akkor boldog Mikulás! Sziasztok! Sziasztok!